Тринадцять казок. Розкажіть мені правду, це ніяк не йшло мені з голови, наче моя свідомість була пасткою, до якої потрапили ці три слова. Здавалося, вони ширяли у мансарді під похилим дахом моєї квартири, як та пташка що спіймалися, злетівши до помешкання через димар каміна. Не дивно, що благання хлопчика-репортера зачепило мене. Так і мало бути, бо від мене теж приховували правду. І мені самі судилося дізнатися про неї і теж потайки. Розкажіть мені правду. І нічого, крім правди. Але я твердо вирішила викинути з голови і ці слова, і сам лист. Часу обмаль, мені слід поквапитися. У ванні я вимила з милом обличчя і почистила зуби. За три хвилини до восьмої, в нічній сорочці та капцях, я вже стояла біля чайника і нетерпляче чекала, поки він закипить. Хучіш, ж, Уже за хвилину восьма. Грілка готова. Лишилося тільки наповнити склянку водою з крана. Найголовніше – встигнути. Бо о восьмій увесь величезний світ припиняє своє існування, і настає час читання книжок. Години між восьмою вечора та першою другої ночі завжди були для мене години чарів. білі аркуші розгорнутої книжки на телі блакитної білизни, осяяні кружальцем світла нічної лампи, були вікном у інший світ, але тієї ночі магія не спрацювала. Сюжетні нитки, полишені минулої ночі в солодкому і напруженому перечутті продовження, чомусь за день обм'якли та провисли. І я зі здивуванням виявила, що мені не надто цікаво знати, як вони сплетуться докупи наприкінці твору. Не без зусилля зосередилася я на одній із сюжетних ліній. Аж тут раптом, знову, невідзвідки Втрутився голос: Розкажіть мені правду. І вузлик розв'язався, і нитка знову обвисла, безсило телипаючись. Я заходилася по гортати своїх давніх улюбленців: Жінку в білому, Грозовий перевал, Джейн Ейр. Нічого не допомагало. Розкажіть мені правду. Читання ніколи досі мене не зраджувало. Воно завжди лишалося тим єдиним, на що можна було покластися. Вимкнувши світло, я відкинулася на подушку і спробувала заснути. І знову відлуння голосу. Знову фрагменти оповіді. У темряві вони лунали ще гучніше. Розкажіть мені правду. О другій ночі я встала з ліжка. Сяк-так натягнула шкарпетки, відімкнула двері і, кутаючись у халат, обережно рушила вузькими сходами вниз до крамниці. У віддаленому кутку приміщення розташовувалася маленька кімнатка, трохи більше за гардероб. Там ми пакуємо книжки, щоб віднести на пошту. Там стоїть столик, а на поличці лежать аркуші брунатного паперу. Ножиці й котушка ниток. Є там також проста засклена шавка, а на ній із десяток книжок. Вміст цієї шавки майже ніколи не змінюється. Якби вам зазирнути до неї сьогодні, то побачили б точнісінько те саме, що я побачила тієї ночі. Ось якась книжка без обкладинки. Поряд, незграбний, грубо оправлений шкірою фоліант. Он стоять дві книжки латиною. Далі стара потерта Біблія. Три томики з Ботанії, один з історії. Одна єдина, розтріпана на лахміття книжка з астрономії. Книжка японською, книжка польською і томик віршів староанглійською. Чому, спитаєте ви, ми тримаємо ці книжки окремо від решти? Чому вони не стоять на акуратно пронумерованих полицях у крамниці серед своїх природних сусідів? Тому що шавка – це місце – де ми тримаємо надзвичайні, дуже цінні і раритетні видання. Ці фоліанти варті решти наших книжок, а може навіть і більшого. Книжка, яку я шукала, невеличкий томик у твердій політурці, приблизно 10 на 20 сантиметрів завбільшки, виданий усього всього 50 років тому. Була явно не на своєму місці серед такого антикваріату. Ця книжка з'явилася в нас місяці зо тому, а в шафці опинилася, мабуть, через батькову неуважність. Я цими днями хотіла нагадати батькові про цей томик, щоб виставити його на продаж. Перш ніж узяти книжку до рук, я про всяк випадок одягла білі рукавички. Ми тримаємо їх у шафці і завжди користуємося ними, коли маємо справу зі старими книжками. Парадоксально, беручи книжки до рук, ми повертаємо їм життя, але жир з наших пальців – це життя і вбиває. Хоча саме ця книжечка була у доброму стані. Суперобкладинка ціла, краї не загнуті. Вона вийшла в серії масових видань, досить якісно оформлених видавництвом, яке вже припинило існування. Чудова книжка, до того ж перше видання хоча й не з тих, яким місце серед книжкових скарбів. На благодійних розпродажах та сільських ярмарках інші видання цієї серії можна було б придбати всього за декілька пенсів. суперобкладинка була кремово-зелена. На досить простенькому тлі з обрисів, що нагадували риб'ячу луску, виокремлювались два білі прямокутники. В одному було графічне зображення русалки. У другому – назва книжки та ім'я автора. «Тринадцять казок про чудесні перетворення і розпач» Віда Вінтер Я замкнула шавку, поклала ключ та ліхтарик на звичне місце і в рукавичках із книжкою подалася сходами назад до своєї спальні. «Читати я не збиралася, майже не збиралася». Усе, що мені було потрібно, це кілька фраз, не більше. Я хотіла знайти в цій книжечці щось достатньо рішуче і сильне, щоб нейтралізувати оті слова з листа, що ніяк не йшли мені з голови. Як-то кажуть, клин вибити клином. Може два-три речення, може сторінку, а потім спати. Знявши обгортку, я поклала її до спеціальної шухляди. Щоб ненароком не пошкодити Обережність не завадить Навіть у рукавичках Розгортаючи книжку я глибоко вдихнула О, цей запах старих книжок Він такий гострий Такий пряний Як приправа Передмова Усього кілька слів Але очі мої похабцем Проскочивши перший рядок Потрапили у пасту Усі діти міфологізують своє народження. Це їхня спільна риса. Хочете когось пізнати? Пізнати його розум, серце і душу. Тоді поцікавтеся, де і як він народився. І ви не почуєте правди у відповідь. Натомість почуєте вигадку. Та хіба є щось більш промовисте і правдиве, аніж вигадка? І я наче опинилася у вирі. Селяни і принци, управителі маєтків і сини, булочників, торговці і русалки. Давно знайомі персонажі, раніше я читала подібні історії сотні, тисячі разів. Це були оповідки, відомі всім і кожному. Але в міру того, як я вчитувалася в цей текст, звичність і знайомість персонажів поступово кудись зникала. Відпадала, мов та луска. У них з'являлася новизна, у них з'являлася загадковість. Це більше не були розмальовані манекени з ілюстрованих дитячих книжок, що бездумно вже вкотре виконують завчену роль це були живі люди. Кров, що капала з пальчика принцеси, коли та поранила його веретеном, була справжньою кров'ю принцеса. Перш ніж заснути, лизнула пальчик і кров зберігала металевий присмак. А коли королю принесли заснулу летаргійним сном доньку, то виплакані сльози залишили на його щоках пекучі солоні сліди. Цій історії пронизував незвичний мотив. На перший погляд, заповітне бажання кожного здійснювалося. Донька короля ожила, від поцілунку незнайомця. Потвора позбулася смуху і перетворилася на красення. Русаленька знову набула здатності ходити. Але лише тоді, коли було надто пізно, зрозуміли всі вони, яку страшну ціну доведеться їм заплатити за втечу від своєї долі. За кожен хеппі-енд упала тінь без виходу і приреченості. Доля, спершу така розважлива і поміркована, така схильна до компромісів, жорстоко помстилася у фіналі за примарне щастя. Це були немилосердні, зловісні і розпачливі казки. І тим не менш, вони дуже-дуже сподобалися мені. Коли я читала казку про русалоньку, дванадцяту за ліком казку, в мене з'явилися перші ознаки якогось Неосяйного неспокою, безпосередньо з цим оповіданням не пов'язаного. Я відволікалася від читання, великий та вказівний пальці моєї правої руки посилали мені попереджальний сигнал. Сторінок лишилося обмаль, думка про це дедалі глибше вгризалася у мою свідомість, тож я нахилила книжку і поглянула на її турець, і справді. Тринадцята казка мала бути дуже короткою. Я продовжила читати. Закінчила дванадцяту казку і перегорнула сторінку. А там порожньо. Я прогортала сторінки туди-сюди. Порожньо. Ніякої тринадцятої казки не було. Я раптом відчула приплив крові до голови і нудоту, наче глибоководний водолаз, що надто швидко піднявся на поверхню. Поволі, один за одним, навколишні предмети почали з'являтися перед моїми очима: ліжко, книжка в руці, досі увімкнена лампа, світло, якою зблякло на тлі світанкового проміння, що починало проникати до кімнати через тонкі фіранки. Був ранок. Цілісіньку ніч я читала а тринадцятої казки у книжці не було. Батько сидів у крамниці за столом, обхопивши голову руками. Зачувши, що я спускаюся східцями, він підвів голову і поглянув на мене його обличчя було біле, як крейда. Що трапилося? кинулася я до нього. Але від потрясіння батькові й мову відняло. У німому вічі і він звів догори руки, а потім знову затулив ними обличчя і застогнав. Я піднесла була руку, щоб співчутливо обійняти його, але в мене немає звички торкатися людей. Тож моя долоня на мить, зависнувши над батьковим плечем, зрештою опустилася на джемпер, що висів на бильці з «Може чимось допомогти?» – спитала я. Нарешті батько заговорив. Голос його лунав тремтливо і згорьовано. Треба зателефонувати до поліції. Мерщій, мерщій. До поліції, тату, що трапилося? Пограбування. У його вустах це слово прозвучало як оповіщення про кінець світу. Я спантеличено озирнулася довкола. Усе було на своїх місцях, у бездоганному порядку шухлядне вивернуто, полиць не зламано. Шибок не вибито. «Шавка», – простогнав батько, і я почала здогадуватися, у чому справа. «А, тринадцять казок», – спокійно мовила я. «То ця книжка в моїй кімнаті. Я взяла її почитати». Батько звів очі. На його обличчі відбилося полегшення, змішане з отетерінням. «Ти взяла її почитати?» «Так». Отже, це ти взяла її почитати. Так, – відповіла я зі здивуванням. Хіба ж батько не знає, що я повсякчас беру почитати книжки з крамниці? Але чому саме віду Вінтер? Тут мені треба дещо пояснити. Річ у тім, що я читаю переважно старовинні романи. Я надаю перевагу традиційно правильному завершенню твору. Одруження і смерть? шляхетні самопожертви і чудесні воскресіння, трагічні розлучення і несподівані воз'єднання, болісні падіння і здійснення мрій. Усе це, на мій погляд, має бути в кінці твору, і тільки тоді він вартий прочитання. Така кінцівка має приходити, як природне завершення пригод, поневірянь, небезпек, і здавалося б нерозв'язаних суперечностей. Подібні фінали притаманні радше старовинним романам, а не сучасним. Тому саме старовинним романам я віддаю перевагу. Сучасна література – маловідомий мені світ. За нашими щоденними бесідами про книжки, батько подекуди намагався зацікавити мене цією темою. Він читає так само багато, як і я, але коло його вподобань ширше за моє, і я дуже поважаю його думку. Точними, виваженими словами описує він те відчуття самотності і спустошення, яке виникає в нього після читання романів, основною думкою яких є нескінченність людських страждань і необхідність довготерпіння. Батько розповідав мені про фінали невиразні і притлумлені, відлуння яких одначе зберігалися у пам'яті довше, ніж гучні та ефектні розв'язки. Він пояснював, чому саме двозначність і незавершеність зворушують його серце глибше і витонченіше, ніж класичні фінали зі смертю або одруженням, що я їх ціную. Під час таких розмов я завжди слухаю надзвичайно уважно, киваю головою і погоджуюсь. Але опісля ми з батьком все одно дотримуємося своїх старих звичок. Ні, батько мені за це не дорікає. В одному ми таки погоджуємося. Книжок у світі так багато, що й за все життя не прочитати. Тому треба читати ті, які найдужче до вподоби. Одного разу батько згадав про віду Вінтер. Хоч вона й не сучасний автор, вона має тобі сподобатися. Та я все одно не бралася до творів від Вінтер. А з якої речі? Адже лишилося ще так багато незнаних мені померлих авторів. І ось тепер я посеред ночі спустилася до крамниці, щоб узяти із шавки тринадцять казок. Учора я отримала листа, почала я. Батько кивнув. Це був лист від Віди Вінтер. Батько здивовано звів брови, але не став мене перепитувати. Вона запрошує мене до себе. Хоче, щоб я написала її біографію. Батькові брови злетіли ще на декілька міліметрів. Я не могла заснути, тож зійшла до кімнати і взяла цю книжку. Я чекала, що батько щось скаже, але він промовчав. Зосереджено. Сунувши брови, він про щось думав. Трохи згодом я знову заговорила. «А чому ця книжка потрапила до шавки? Що у ній такого цінного?» Не без зусилля відволікаючись від думок, батько відповів. «Частково тому, що це перше видання першої книжки найвідомішої з нині живих авторів, що пишуть англійською. Але головним чином через те, що цей томик бракований. Наступні видання називалися просто «Казки про чудесні перетворення і розпач». Жодної згадки про число тринадцять. Ти ж, напевно, помітила, що там тільки дванадцять казок. Я кивнула. Ймовірно, спочатку їх мало бути тринадцять, але одну чомусь вилучили. З обкладинкою вийшла плутанина – і книжку надрукували з початковим варіантом назви. Але казок було лише 12. Ці браковані примірники довелося вилучити з продажу. Але як цей примірник потрапив до нас? Проскочив Крістенета. Одну з партій помилково надіслали до крамниці у Дорсеті, де один покупець устиг придбати примірник. Перш ніж надійшла інструкція запакувати книжки і відіслати назад. 30 років тому цей покупець, збагнувши цінність свого придбання, продав його одному колекціонерові. У вересні нинішнього року колекцію виставили на аукціон, і я купив цю книжку. За гроші від Авіньйонської посередницької операції. Авіньйонської операції? Переговори з цієї угоди тривали два роки. Це була одна з найприбутковіших операцій, здійснених моїм батьком. «Сподіваюсь, ти вдягла рукавички?» – боязко запитав він. «За кого ти мене маєш?» Він посміхнувся і продовжив. «Скільки клопоту на даремне!» «Ти про що?» «Про вилучення з продажу усіх отих примірників через неправильну назву?» Однак люди й досі звуть цю книжку «Тринадцять казок», хоча відтоді вона півстоліття друкувалася під назвою «Казки про чудесні перетворення і розпач». Ну то й що? Ось до чого призводить поєднання слави і таємничості. Через брак реальних відомостей про письменницю, будь-які крихти інформації на кшталт історії, про вилучення видання, набувають надмірної значущості й ваги. Цей випадок став частиною міфу про віду Вінтер. Таємниця тринадцятої казки. Вона дає людям поживу для пересудів. Запала не тривала тиша, а потім батько промовив. Обережно, так дивлячись у бік, промовляючи невимушено відсторонено, тим самим даючи мені можливість або продовжити розмову, або проігнорувати його слова. І ось тепер біографія так несподівано. Я пригадала лист, і в мене виник острах перед нещирістю письменниці. Я пригадала ту наполегливість, із якою хлопчина-репортер домагався, розкажіть мені правду. Я пригадала, що книжка «13 казок» Зачарувала мене з перших же слів, і цілісіньку ніч тримала в полоні. І мені знову схотілося стати її заручницею. «Не знаю, що й діяти», – озвалася я до батька. «Це не те, що тобі доводилося робити раніше. Відда Вінтер – живий предмет дослідження. Замість порпатися в архівах, муситимеш брати інтерв'ю. Я кивнула на знак згоди. А ти справді хочеш познайомитися з людиною, яка написала «Тринадцять казок»?» Я знову кивнула. Батько поклав руки на коліна і зітхнув. Він знає, що то за штука читання. Знає, як воно заволодіває тобою. Вона хоче, щоб ти приїхала? Коли? У понеділок. Я відвезу тебе до станції. Гаразд? Дякую. Крім того... «Що? Ти даси мені невеличку відпустку? Перш ніж вирушити до Віди Вінтер, мені треба дещо прочитати». «Гаразд», – відказав батько з посмішкою, яка, однак, не приховувала його занепокоєння. «Певна річ, звичайно ж». І настав один з найпрекрасніших періодів мого дорослого життя. Уперше за весь час на моєму нічному столику З'явилася купка новісіньких лискучих книжок у м'якій обкладинці. Придбаних у звичайній, а не кіністичній крамниці. Між і поміж. Віди вінтер двічі. Означає назавжди. Віди Вінтер. Спіритичні сеанси. Віди Вінтер. З ковчега заповіту. Віди Вінтер. Настанови для охочих страждати. Віде Вінтер. Дівчинка і день народження – Відди Вінтер. Нарешті – ляльковий театр – теж від Де Вінтер. Усі обкладинки плід праці того самого художника випромінювали запал і енергію. Кольори насичено-жовті, яскраво-червоні, блискучо-золоті й темно-пурпурові. Я навіть купила примірник-казок про чудесні перетворення і розпач. Правда, його назва здавалася куцею, неповною, без слова тринадцять. Завдяки якому батькова книжечка і стала такою цінною. До речі, батьків-примірник я поклала назад у шавку. Звісно, читаючи досі незнайомого автора, чекаєш чогось незвичного. Тож книжки Міс Вінтер я читала з таким самим нервовим збудженням, яке колись віднайдені мною щоденники братів Ландє. Але цього разу тут було дещо більше. Я завжди була читачем, я читала на кожному етапі свого життя, і читання завжди було моєю найбільшою радістю. Однак я не вдаватиму, ніби в дорослому віці читання чинить на мене не так само потужний вплив, як і у дитинстві. Так, я й досі вірю у вигадані історії. Я й досі про все забуваю, читаючи гарну книжку. Одначе того, що було раніше, вже нема. Мушу сказати, що книжки для мене важливіші за цілий світ, однак я пам'ятаю час, коли вони становили для мене цілий світ. Мені здається, ніби я щось втратила відтоді, і я відчуваю ностальгію за цією втратою. Ні, це не та туга, що пов'язується з надією на повернення втраченого. Але, о диво, тепер, коли я читаю цілісінький день і половину ночі, коли я засинаю під стьобаною ковдрою, на якій розкидано книжки, коли сон мій глибокий і безсновий пролітає блискавично і швидко, і коли я прокидаюся, щоб знову взятися до книжки, Тепер втрачена радість читання знову повернулася до мене. Спочатку міс Вінтер відновила в мені вразливість читача Неофіта, а потім і цілком полонила мою душу. Час від часу батько стукає у двері моєї горішньої кімнати, здивовано витріщається на мене. Певно, я маю отой отеріло заціпенілий вигляд. Який зазвичай з'являється в людини після надміру тривалого читання. Ти поїсти не забула? питає батько, подаючи мені пакунок зі сніданком та пакети з молоком. На все життя лишилося без самих книжками у своїй кімнаті. Але у понеділок я збиралася їхати до Йоркширу на зустріч із міс Вінтер. Тож мені Треба було виконати ще дещо. Відірвавшись на один день від читання, я подалася до бібліотеки. У відділі періодики переглядала книжкові рев'ю в усіх загальнонаціональних газетах, які вийшли безпосередньо після публікації останніх романів Міс Вінтер. Виявилося, що з виходом кожної нової книжки вона запрошувала кількох журналістів на зустріч у готелі. В Гарогейті, там письменниця зустрічалася з кожним журналістом окремо, і кожному розповідала історію свого життя. Таких історій ходило десятки, а може, й сотні. Без особливих зусиль я розшукала майже двадцять. Після публікації Між і Поміж виявилося, що Міс Вінтер позашлюбна донька священника і директорки школи. Рік по тому. Рекламуючи спіритичні сеанси, міс Вінтер відрекомендувалася як донька паризької куртизанки і розповіла, що втекла від своєї матері. Коли вийшов ляльковий театр, кілька газет написали, що відома письменниця була сиротою і мала десятьох гамірливих братів, які її весь час кривдили. Після багатьох поневірянь маленької віди, Добрі люди взяли нещасну бродяжку з глухої вулички в Іст-Енді і виховували у швейцарському жіночому монастирі. Особливо мені сподобалася байка про те, як Віда, будучи ще маленькою дівчинкою, загубилася в Індії, відставши від своїх батьків, шотландських місіонерів, і потім тяжко заробляла собі на хліб, розповідаючи дивовижні історії на вулицях Бомбея. Дівчинка розповідала про височенні сосни, що пахли найсвіжішим коріандром, про гори, прекрасні, як таджмахал. Про гагіс смачніший за будь-який коржик із м'ясом, куплений на розі. Примітка Гагіс, шотландська страва, телячі фляки, фаршировані м'ясом і гострими спеціями. І про волинку. О, цей дивовижний, невимовно прекрасний звук волинки. Коли через багато років майбутня письменниця повернулася до Шотландії, яку покинула ще маленькою дитиною, на неї чекало страшне розчарування. Запах сосен і близько не був схожий на запах коріандру. Сніг виявився дуже холодним. Хагіс був ніякий на смак. А про дивовижний звук волинки... Краще взагалі промовчати. Іронічні і сентиментальні, трагічні і суворі, комічні і хитруваті. Кожна з цих історій без винятку являла собою мініатюрний шедевр. Для іншого письменника ці вигадки могли б стати вершиною творчості, а для Віди Вінтер вони були звичайнісінькою забавою, не більше. Навряд чи хто серйоз вірив у їхню правдивість. Перед день від'їзду припадав на неділю, тож після обіду я пішла відвідати батьків. Їхнє помешкання залишалося таким, як і раніше. Варто злому вовкові дунути і свиснути, як воно враз перетвориться на купу уламків. За чаєм мати вимушено посміхалася. З удаваним ентузіазмом, підтримуючи розмову, про сусідський садок, про дорожні роботи у нашому місті, про нові парфуми, від яких у неї пухерці повискакували. Легка, пусто-порожня бесіда, аби не мовчати. Бо в тиші оживають материні злі демони. Утім, трималася мати добре, примудрилася і словом не обмовитися, що вже рідко, коли буває, в змозі вийти з будинку. Бо найдрібніша раптова подія спричинює в ній мігрень, що вона вже не може навіть книжки прочитати, оскільки боїться зазнати сильних переживань. Дочекавшись, коли мати піде заварювати нову порцію чаю, ми з батьком заговорили про міс Вінтер. Це її вигадане ім'я, почала я. Було б воно справжнім. Її б легко можна було вирахувати Усі, хто намагався це зробити, полишили спроби через брак інформації Ніхто не знає про неї нічогісінько Отоді вона Таке враження, наче вона з неба впала Наче до того, як Віда Вінтер стала письменницею Її взагалі не існувало Наче вона сама себе створила одночасно зі своєю першою книжкою Нехай це і псевдонім, але в ньому вже либонь криється якась інформація, припустив батько. «Віда» – це, мабуть, з латини «віта» – «життя». Але водночас на думку спадає і французьке слово «віде». «Віде» означає «порожній», «порожнеча», «пустка», «ніщо». З огляду на материну хворобу, ми намагаємося уникати подібних слів у батьківському будинку, тож я промовчала. Нехай тато сам здогадується. Зрозуміло, кивнув він. Як щодо Вінтер? Вінтер. Зима. Шукаючи пояснення, я глянула у вікно. Крізь примарне обличчя моєї померлої сестри виднілися темні гілки, що простягали до неба свої голі руки, а внизу оголені клумби зі скопаною чорною землею. Шибки кепсько захищають від морозу. Незважаючи на газовий обігрівач у кімнаті, відчувався якийсь холод, мовчазний, закляклий, розпачливий. Що означала для мене зима? Лише одне – смерть. Запанувала тиша. Відчувши необхідність сказати хоч що-небудь, аби не руйнувати недавнього діалогу нестерпним емоційним тягарем, я мовила. Це якесь гостре, шпичакувати ім'я. Ві і W. Віда, Вінтер. Гостро і гонористо. Повернулася мати. Поставивши філіжанки на тарілочки, знову заговорила. Знову намагалася надати своєму голосові невимушеності й енергійності, наче життя її безмежна нива, а не простір, обмежений її будинком. На якусь мить я відволіклася від розмови і поглянула довкола. На полиці каміна стояв єдиний предмет у цій кімнаті, який із натяжкою можна було б назвати прикрасою. Це була фотографія. Час від часу мати повторює, що сховає її у шухляду, аби не запилювалася. Але батькові світлина подобається, і мати погоджується залишити її. Мабуть, тому, що в усьому іншому тато дуже рідко з нею сперечається. На фото молоде подружжя. У батька звичний вигляд. Він спокійний, вродливий, із задумливими очима. Роки не змінили його. Матері ж... Майже неможливо впізнати. Безпосередня щира посмішка, очі іскреця радістю, сповнений ніжності погляд, посилає вона чоловікові. Жінка, що випромінює щастя? Трагедія змінює все до невпізнання. Коли на світ з'явилася я, жінка, зображена на весільному фото, зникла. Я знову поглянула у вікно на материний зимовий сад. На тлі слабкого вечірнього світла з'явилася моя мготлива тінь. Вона теж поглянула у вікно на сумну, наче мертву кімнату. Цікаво, подумалось мені, як моя померла сестра ставиться до нас. Що вона думає про наші намагання переконати самих себе, що дійсно варто жити тим життям, яким ми живемо.